О ви, які увірували істинно з поміж ваших жон і ваших дітей є вороги вам, бережіться ж їх, а коли пропустите, пробачите і простите, то Аллах прощаючий, милосердний. Вчора молячись у Айя Софії за своє воскресіння Султан ще не знав про зраду хорем, тому не міг порадитися з великим муфтієм або судом. А коли б порадився? Цей учений нащадок асірійців був упертий, як п'ять тисячоліть історії. Він чухав би свою бороду і вперто виставляв наперед себе шаріат. А шаріат – це справедливість, яка не знає ні милосердя, ні пощади. Для спокою в державі зрадники повинні бути знищені. Так твердить шаріат. І муфті повторюватиме ці слова, бо над ним Аллах. Але ж Аллах і над султаном? А що каже Аллах? Ми не возлагаємо на душу нічого, крім можливого для неї. Для його душі неможливо вбити хорем. Що це дасть? Спокій у державі. Але закон не забезпечує спокою, бо він не здатен до роздумів. муфті, який закон захоче тільки султанової ганьби, Стратити таку жінку – ганьба довічна. Її знав весь світ, королі-королеви, славетні художники і учені, посли мандрівники, воїни і прости люди. Кима можна вбити таку жінку? Перед нею має схилитися навіть закон. Його Сулеймана назвали кануні, себто законним, бо він уперто давав світові нові й нові закони, не сподіваючись, що може колись стати їхньою жертвою. Він здобув велич своїми походами і своїм розумом. І знав, що найперша ознака величі – підкорятися закону як простий смертний. Хоч і знає, що закон не дає вибору. Але як султан він мав ще меч. А меч давав вибір. Він або ж карає, або ж покоїться в піхвах. Хто завадить йому лишити свій меч у піхвах? Велич можна здобути і в любові. Недарма ж славетний італійський художник сказав про нього, «У великого чоловіка і любов буває велика, коли його серцем заволодіє незвичайна жінка». Він був несправедливий до своєї хорем і жорстокий. На довгі роки лишав її в холодних стінах гарему, байдуже споглядав на смерті її синів, тішачи себе думкою, що спадкоємців для трону ще задосить». Не запобігав її старінь, хоч і помічав, як змінювалося її обличчя з роками. Там жовклість, там плямочка, там пересохла шкіра, там зморшка. Зморшку на обличчі коханої жінки не розгладить своїми поцілунками навіть мільйон ангелів. Роки полишали в ній жорстокі свої сліди, але він втішався тим, що хурем стає для нього ще дорожчою, а її тіло, мов би, ще ніжнішим. У ньому зникали дикість і недосконалість, і було воно, мов, райський дарунок. Чи казав їй про це? Чи вмів сказати в своїй султанській закостенілості? Все віддавав своїм законам і своїм воїнам. А його закони і його воїни жили тільки тим, що ждали війни, ждали смертей. Пил на обличчях його воїнів, на їхній зброї, в їхніх очах в їхніх душах, сірий пил смерти, яким він хотів засипати увесь світ. І його хорем, єдина жива істота в цім царстві умирання, невже й вона повинна віддати своє життя? Пробував уявити її. Чи знає про його знання і про його вагання між її життям і смертю? Випливало з золотої сутіні її обличчя, але було замкнене, не промовляло до нього жодною рисочкою, Не озивалося, не відгукувалося, Як фортеця, що її ти хочеш узяти приступом, Обличчя замкнуло всі брами, прибрало мости, Виставило незламних захисників, Твердість, несхитність, І не зазирнеш за вели, палісади і мури. Чомусь згадався султанові Каймакчі, «З Г'янджі, чому не віддав того досвідку свій Каймак Султанові, який дарував йому життя?»